Kervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor podcast 250. toronyőrző adását halljátok, én nem vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és kedves hallgatók, 250 ezer haló. Azt tulajdonképpen nem, nem kevés, igen. Tehát, hogy már kilométerből is. Igen, meg hogyha elosztjuk 52-vel, ami ennyi hét van egy évben, akkor 4-5 jön ki. Ugye? Durván, igen, valamivel kevesebb, mint. Valamivel kevesebb, de... Valójában meg bőven öt éve történik ez az izé. Úgyhogy uh, arra biztatnám a kedves hallgatókat, hogy most uh, nyomják meg a pauzgombot, szaladjanak ki a frigiderhez, és koccincsanak velünk. Mindenki emelje poharát. Nyilván, aki éppen biciklin van, meg uh, a New Yorki metrón, meg a Brisbanei operaház. <hýz> Nem, ott nincs opera. Van operáz Brisbaneben? Elképzelhető, hogy van, de nem arra, tehát nem annyira híres, a, mint a másik. Az Azizni, az az igen. Ami ott van a közelben, hiszen Ausztráliában minden, minden egymás mellett van. Hm. Nem pedig európai távolságok vannak két város között. Szóval igen, akárhol is vagytok, kedves hallgatók, koccincsatok velünk. Most ez a hét valahogy arról szólt, hogy olyan sok, olyan kedves üzenetet kaptunk tőletek, mm, tulajdonképpen random csak úgy összeállt ez a dolog, hogy, hogy én oda meg vagyok és többen is írtátok, hogy ne hagyjuk abba, de ez semmilyen értelemben fel se ugye? Vagy nem tudom, kell te abba hagyni? Nem, nem, nem, de most már egy egyébként nekinek kérdezünk azt, hogy miért gondolják ezt. Kedves hallgatók, miért gondoljátok ezt, hogy ne hagyjuk abba? Igen, apu és anyu együtt maradnak. <laughs> Mindig ezt mondják egészen addig, amik külön nem mennek. Igen, igen. Az csak egy egészen véletlen dolog, hogy a nappali közepén már ott, ott van g egy fal. <gül> <gül> Kutyás némettel és Jupiter lámpával. <gül> igen. Szóval, hogy nem tudom. Volt, volt olyan szándék bennünk, hogy ezt a 250-et, mint hogy olyan szép kerekszám, ezt valahogyan... Szóval kezdünk ezzel valamit, de nem kezdtünk vele semmit végül is, és tulajdonképpen épp az adás előtt abban maradtunk, hogy nem olyan nagy baj ez, hogy nem akarjuk így a. Hogy nem akarjuk megragadni ezt a könnyen kínálkozó lehetőséget arra, hogy valamit változtassunk. Vagy hogy ezúta, nem tudom, alpakkának költözve vegyük fel az adást, vagy mondjuk nem tudom, németül. Esetleg alpakkának költözve németül. Valószínűleg feldobná. Így még olyat fel tudok ajánlani, hogy a 260-at majd a mi pont a kerek öt év, akkor kínálok egy másik kifogás, hogy miért nem. <hállal> <gül> jó, nagyon jó. Ú, de tényleg ha már a... Nem, nem tudom, semmi értelme nem tartunk ott, de most ebben a pillanatban jutott eszem, hogy az egyik nagyon-nagyon kedves hallgatónktól kaptunk egy Dashcam videót, ami a deskem ugye az a dolog, ami a autóba épített visszapillantó tükörnek a másik irányát, tehát az utat veszi, és az volt a Dashcam videónak a felütése, azt hiszem Twitteren, hogy, hogy jelentkezzen az, aki tudja, hogy éppen melyik podcast, melyik uh, hoztja kacag fel, amikor egy rohadt nagy madár csapódik a szélvédőbe, konkrétan egy fácán töri be a szélvédőt, és képzeljétek el, a mi podcastunk okozta ezt a csúnya balesetet, ezúton is elnézést kérünk. Ez olyan felelősségvállalósan hangzik, ezt mint ügyvédet javaslom, hogy ne mondjál ilyeneket. Ellenben a hülye fácánja, igen. Vigyázzatok magatokra tényleg az Isten szerelmére. Ja, igen, igen. A kedves hallgató és megúszta, így kaphattuk meg egyébként a felvételt. Igen, csak a kaszkóval kell hadakoznia, de akkor is ez a fácán támadás, ez egyébként elképesztő jó a videó, tehát eltekintve attól, hogy milyen csúnya véget ért a, a történet, de hogy nagyon érdekes, hogy, hogy már a desken kamerák is milyen jókat tudnak amennyiben így látszik, ahogy közeledik a fácán, tök átélhető az egész. Igen, igen, meg aztán meg pláne gyönyörű, hogy látszik a röpte neki. Több dolog be bennem, kezdve azzal, hogy magyar sajtófotopályázat pályázat élő ábrázolás ábrázolása kategóriában egy erős pályázó lenne. Mindenképpen egy új szemszög. És oda lehet mellé állíteni a, azért is a, a szélvédőt a belőle ki logo állattal. Ó, <gül> uh, igen, igen, hát egyfelől. Másfelől? Nincs, de miért? Látod? Kert, én vagyok az egyfelől, másfelől felelőse ennek a podcastnak, ugye azt tudjuk. Elmondom másfelől egyébként, hogy akkor, ha már így belementünk a fácán témába, akkor azt érdemes megnézni, hogy fácán bár egy drága állat, hiszen egy teljes szélvidőt meg tud enni egyébként, rendkívül finoman elkészíthető, és hogyha az ember elég hosszan főzi, akkor tök jó íze van. Oh. Nem tudom, hogy ilyenkor egyébként a, a biztosítós szakemberek azok szélvédősségű viszik ki esetleg magukkal, és akkor már megvan, mitől, mitől mosolyognak este a gyerekek. Tényleg a fácánál nem úgy van, mint a vaddisznóval, mert ha vaddisznót ültél vagy őzet, akkor a, tehát egyáltalán nem törődve azzal, hogy milyen sérülések keletkeztek az autódban, azonnal meg kell keresned a körzeti erdészt, és ott egyrészt jelenteni, hogy ez történt, másrészt pedig leadni a döglet vadat. Nem teljesen tudom, hogy miért, miért van ez. Azt tudom, miért nem lehet megütni, megenni az előttetett vaddisznót, azon túl, hogy valószínűleg előtte ki kell szedni az utastérből a motorodat. Ez pedig az, hogy a vaddisznók körében mindenféle izé, korság keringot jobbra-balra. Aztán a magyar vaddisznók azok talán csak persisek tudnak lenni, vagy legalábbis hordozzák. Másodészenként mondjuk világítenek sötétben a német vaddisznók. Nevezetesek erről. <gül> De nem, nyilván viccelsz. Na, nem, kicsit túlzok, fogalmazzunk így. A német, német erdőkre rohadt sok por hullott ki a csernobili baleset után, ami behullott a talajba, amit a gomba meg a mindenféle hajnövényzet szed vissza a talajból, amit megeszik a vaddisznó, ezért Németországban a vaddisznó nem lehető dolog. Ó, oh, a vaddisznók azok sugárzó állatok? Hát legalábbis nagyobb, nagyobb, nagyobb sugárterhelést kapnak még mindig, mint amennyit illene. Értem, tehát hogyha egy vaddisznó azt mondja neked, hogy ahoy, akkor egyrészt ne akard megenni, hát, vagy kérdeznek, meg, hogy kalóze, mert még az lehet. Vagy most sokat nincs a teknőcek technique forgatásából. Ú, mennyi lehetőség egy vaddisznó számára. Akkor ezek szerint ez a legjobb megoldás. Tehát vaddisznóval találkozik, nem, a vaddisznóknak mondom, most vaddisznó hallgatóknak, hogyha emberrel találkoznak, köszönjenek a mert mert annyiféle megfejtése van ennek a dolognak, hogy már ennek a köszönési formának, hogy az ember az majd elbizonytalanodik és nem tudja, hova tegye őt, a vaddisznót, és ezért szabadon engedi futni tovább. Azt hiszem, hogy teljesen kizsigereltük ezt a témát. Én is úgy látom. Mintha vaddisznó lenne. Ha Van még nagyobb állatok elütésének a lehetősége, de mindig egyre veszélyesebb, úgyhogy inkább bele sem menjünk. Ja, például a karambolozni, az még repülő esetében is problémás. Feltekedik a nyaka hátsó kerékre, meg minden. Nem, nem jó. De ugye ezért Európában szarvas lehet még ütni, az megint olyan, hogy akarja a halál, ugye? De például mi van, hogy egy kígyót ütszel? Egy nagyot? Mi a legnagyobb kígyó itt, ami van? Fogó viperát tudsz elütni, az gyorsan továbbhajtasz, hogy rád neveljék az árát. Ja, hogy nem is nem magyar viperákra gondoltam, hanem óriás pitonokra. Először egy dolog jutott eszembe, mégpedig az, hogy egyszer hallgattam egy pocsik filmes előadást, pont a Boringon, de szinte mindegy is, és ott hozta az előadó példának az Anaconda című méltán nagyon, -nagyon bukó filmet, és mondta, hogy egyetlen egy dologban valamit érdemes volt Megőrizni de ő a számára legalábbis. Még pedig az, hogy van egy olyan mondat, amikor valaki ráni kinéz a lát, átlátszó, vagy át nem látó a dzsungel, és azt mondja, hogy there is something in this jungle that makes me horny. volt. <gül> és hogy ezt tulajdonképpen az illet bármely pillanatában a dzsungel szót bármire cserével lehet mondani, ugyannyira értelmeztetni és a sokkoló ereje is ugyanakkora. Igen. Nem mondjuk meg az angolul kevésbé tudó hallgatóknak, hogy ez mit jelent. Hát lényegében az, hogy van valami ebben a dzsungelben feláll. Igen. Nyilván vannak emberek, nem tudom melyik szereplő mondta, mert nem láttam a műalkotást. De hogy lehet, hogy neki bármiről elzült eszébe, az simán meg lehet. És akkor ez csak egy olyan mondat, amit biztos napjában sokszor elmond, csak pont ezt vette a kamera. Hmm. Adtál neki egy új mélységet? Igyekszem. A mélységek generálása az egy csodálatos feladata minden podcasternek. A másik csodálatos Feladat a helyreigazítás. Pont ezt akartam mondani, hogy igazítsunk hogy gyorsan helyre, mielőtt még tovább megyünk. Géza Béla hallgatónk szólt, hogy Írország és Schengen kapcsolatát, hogy is mondjam, nem fejtettem ki megfelelően. Tehát Írország nem schengeni ország, pont Nagy-Britannia miatt nem. Viszont ellenőrzés nélkül át lehet menni Észak-Írország és Írország között. És amennyiben ez megszűnik, akkor lesz probléma egyszer csak. Ráadásul nem minden eu ország... Nem minden ország, ami a Schengen-i zónának a része, EU-s ország, mert például Svájcban is át lehet menni, és imán ellenben, hát, ha valakinek nincsen köze az EU-hoz, akkor ők köz, közismerten jelnek, vagy közmondással élnek. Szóval egy picit sikerült ezt zavarni. Utána már, ö, hogy is mondjam, öszorgalommal résztem, hogy egyáltalán mi a bánat az a Schengen. És mi az a Schengen? Kérlek szépen, egy az eleve érdeméretű Luxemburgnak az érje, valahol a szélén egy kis ö, bortermelő városka aminek van egy uh, 1309-ben épített uh, kastélya, amit a 19. században viszont teljesen újraépítettek, tehát még csak a réginek sem tűnik. Jó, de nem ezért emlegetjük schengen ebben biztos vagyok. Ja nem, hát gyanítom amit írták alá, kb. a, a Schengen-egyezményt, hiszen, hogyha a 19. században újraépítették, akkor ez már olyan jól lesz ki. Minden esetre így ennyi, meg ja, megvan ott egy európai múzeum. De jó, de és mit tud a Schengeni-egyezmény, ami miatt ez az egész téma szóba került? Hát végig lehessen egész Európán autózni az autobána anélkül, hogy megállítan egy ilyen, ilyen horpátfejű és kérni az adataidat, meg a papíreidat. Akkor a sengeni határok azok valójában az EU határai? Hát az EU-n belül annak a nem régiónak, annak a országcsoportnak a határai, ahol nincsen belső határelenőrzés. Tehát van olyan EU-s tagállam, ahol van belső határelenőrzés? Hát ami és az EU között van. Például tőlünk délre, dél francokat keletre. Románok, bár EU tagállam, Magyarország a Schengeni határ, emiatt nálunk, tehát a két ország között van. Ó. Határelenőrzés. Ők szegények miért maradtak ki? Jó, ezt nyilván nem tudod, nem akarok kellemetlen helyzetbe hozni ezzel. A kettő. A kettő fontosan. pontosan. <gül> <gül> Oké, okay, ezt el tudom engedni, mert igazándiból persze tudom, hogy egyetlen e, Wikipédiázásra van tőlem a megoldás. Annyi minden, valami egyetlen Wikipédiázásra van tőlünk. A Wikipedia egy csodálatos oldal, még mindig, mindig mélyen meglep, hogy egyáltalán van. Én az internetet is szeretem egyébként pontosan hasonló ügyek miatt. Hogy én, nekem egyfajta ilyen második természetemé vált az, hogyha egy beszélgetésben felmerül, hogy de vajon, tudom én hány lába lehet a zsiráfnak, akkor gondolkodás nélkül előkapom a telefonomat és beírom a keresőbe, hogy hány lába van a zsiráfnak. Na, én meg pont erről próbálok leszakni, mert a legtöbb beszélgetésben egy becsült érték, 3,75, pont annyira jó, mint amennyire az jó, hogy öt perce meg akadok arra, hogy megpróbálom beverni a Brave böngészőbe azt, hogy zsiráv lábak száma, Wikipédia, enter. Én akkor próbáltam magam visszafogni, amikor most valamelyik nap az egyik lányommal beszélgetve felmerült az a kérdés, hogy de mikor is van Jézus születésnapja? Ja, karácsonykor, tényleg, hoppá, megvan, nem, nem kell beírnia. Nem kell beírni a keresőbe, ezt tudjuk. És még azon gondolkodtunk, hogy de akkor most nem, az nem valami nyár volt, vagy mikor halt meg? Az is valami jó idő volt, nem? Ja, húsvét, persze! Na, milyen szerencsé, hogy Jézus összes életeseménye be van egy katolikus ünneppel jól azonosítva. Mondjuk az egy kicsit fura, hogy a húsvét, na tényleg, de kelt. De mégis csak egy nálam sokkal, hogy nem kevésbé a ateista csávó, vagy ha ennek egyáltalán vannak fokozatai. Rasszó kezdődök, igen. Nem, inkább mondjuk úgy, hogy neked sokkal uh, inkább volt valamiféle egyházi neveltetésed, mint nekem. Vagy semmi? Mert nekem aztán a semminél, is Volt, sem. volt. Na, neked persze. volt. jó akkor tehát. Tehát, ugye, húsvét az a feltámadás ünneplése. Uh, halála is feltámadása. Halála és feltámadása, de a kettő között három nap teltel, tehát ez igazán most mindegy is. Most ehhez képest a húsvét, ami egy olyan eseményt ünnepel, ami egy teljesen konkrét... Napon volt, ugye? Tehát valamikor meghalt, nem az volt, hogy nem tudom, uh -huh. KB, de ez képest húsvét az ugye a mm, tavaszi napforduló utáni első vagy harmadik vasárnapnak a négyzete, perkettő. kettő. Tehát, hogy konkrétan egy mozgó ünnep, ugye a Eusvét a holdfázishoz uh -huh. hold van, vagy hát valami hold valamihez van kötve, Jaj, nem, de tényleg most ez ciki, légy Google ki, mindig te szoktad kiguglizni, addig én szóval tartom a kedves hallgatókat, tehát hogy valahogy az van, hogy a húsvét, talán az új újholdhoz, vagy a teliholdhoz van kötve, vagy az e, e, e, tavaszi új hold utáni harmadik vasárnap, vagy valami ilyesmi. Tóla 40 nap, ö, azt hiszem, mi így számoljuk. Na igen. De ezzel amit sosem tudok, és mindig meg kell nézni pontosan, mikor van idén húsvét. De egyébként... A Wikipedia, mint oly sok mindent, ezt is kiszámolja nekünk, hogy ha az ember úgy gondol rá, hogy március 22 és április 25 közötti ünnep, akkor az tulajdonképpen okés. Ez a két végpont, amit felvehet. Szóval, hogy akkor mégiscsak az van, hogy egy teljesen konkrét eseményt, ami egy adott napon történt, azt egy mozgó ünnepen ünneplünk, vagy mozgó ünnepen emlékezünk meg róla, ami valahogy a holt van kötve, Ebből arra következtetek, hogy az valójában nem Jézus feltámadásának napja húsvét hétfő. Még az eleve egy kicsit gyanús, mert van ott még az a, az a Pünkös nevű barátunk is, ahol meg kiárad a Szentlélek, de nem volt azzal valami a barlanga, meg a Jézussal? Nem, a barlang az most van. Most van a barlang, és a... Akkor uh, kiárad a Szentlélek, és aztán elmennek tanítani a drága hívek az emberek közé nyelveket beszélve. Jó, de ennek nincsen akkor összefüggése Jézus kereszt halálával. Ez amikor visszatér a jó Jézusunk Tényleg ez az. Na, jó, összeraktam. Meghal, tan nagy péntek. Igen. Rá három napra felt, támad és felszáll a mennyekbe. Hétfő. Ott tör az atyának jobján és urrénic, igen. <gül> és aztán rá 40 napra, vagy szóval sok napra, 30 napra, 40 napra, N napra, N nagyobb egyenlő 25. Igen, igen. De ez egy konkrét szám, visszatér. A földre, és. Uh, hú, nem tudom. És utána mi van? Tehát utána már nincsenek kalandjai, nem? Tehát nincs az, hogy van még két uh, epizód arról, hogy. És amikor visszatért, akkor mi van? Nem, utána nagy észvék béké az embereket. Tehát akkor visszatér, és mondjuk megjelenik, lángoló csipke, bokorként Am Amikor visszatér, akkor elmondja az addig félő tanít, tanít, tanítványának, hogy lesznek szívesek kimenni a világba tanítani, hiszen ez a feladatuk. Aha. Utána viszont fent tücsörök, mi pedig félreértjük azt, amit mondott. Tehát hogy le vannak-e szerepek? Nagyon jó. Ez csodálatos, tehát akkor, akkor most összeraktuk a, a menetrendjét ennek a történetnek, karácsonykor megszületik, eltelik 33 év, aztán jön ez a húsvéti megfeszítés, feltámadás, és 40, szerintem 40 nap múlva van a pünkös. Na, egyébként megvan a, a pontos képlet, amennyiben a tavaszi napi egyenlőség utáni első holtörtét követő vasárnap, a húsvét, <gül> ezt Krisztus után 325-ben határozta meg az első Nikályai zsinat, és viszont, ami még ennél is sokkal fontosabb, hogy Ferenc pápa 2015-ben azt mondta, hogy a Római Katolikus Egyház a maga részéről hajlandó arra, hogy összehangolja a más keresztény vallások kúsvétjával a sajátját, ezt majd üljük le egyszer, megbeszélünk drága barátaink Misebor mellett. Igen, hiszen végül is egy zsinat találta ki, azt a mostani számot is, tehát ilyen alapon egy másik zsinat, meg egy másikat. Értem én, hogy ez az egész csak ilyen képes, hogy teljesen nem, nem kell a konkrét naphoz ragaszkodni, mert mindegy, csak ünnepeljük meg, mindegy, hogy mikor ünnepeljük meg, de azért meg, tehát megnéznék egy titkos videó felvételt arról a zsinatról, ahol azon gondolkodtak, hogy mikor legyen. Tavaszi napi egyenlőség? Utáni első, hol tölte? Utáni a... Mit mondta? Hányadik nap? Utáni akárhányadik első vasárnap. Ja, vasárnap, igen. Szóval, hogy... Jesus. Nem, bocs, utáni első hol történt követő vasárnap, bocsánat. Tehát akkor feltenném a kérdést, kinek milyen érdeke fűződött ahhoz, hogy pont ezt a napot válasszuk? Az akkori zsinatban volt valaki, akinek pont akkor volt valamiféle nagy vására, vagy összejövetele? Tehát az egy több szempontból problémás zsinat volt. Itt találták ki azt is, hogy a, az Ariánusok akkor most eretnek vagy sem, ennek a vége egy gyönyörű szép mészárlás lett. Nem gondolnám, hogy ez egy teljesen egyedi, tehát ez nem, nem egy rovat volt a zsinatokon. Csak most találjuk ki, hogy most kiket kell szárolni. Nem mindegyik azért ez, ez, ez ilyen szép nagy kedves hallgatók, aki emlékszik a, az ember tragédiájára, még ott is kitérnek erre, hogy, hogy egy betű miatt, hogy lehet embereket legyilkolni, hát így. Homo úzion és homo Az Azaz, avagy, hogy Jézus egy lényegű az atyani, Atya Istennel, avagy csak hasonlatos hozzá. Jó de ez milyen jó kis filozófiai fejvakargatás lehetne. De most ezt nem fogjuk ezt a vakarászást elvakarászni. Annál is inkább, mert most tényleg csak pusztán húsvét van. Azzal meg már valamit kezdtünk. És kiigazítottuk a tévedéseinket is. Amúgy mit kell csinálni húsvétkor? De bocsánat, ez még érdekel engem. Visszatérünk. Mit, mit kell csinálni húsvétkor? Hús, e, tehát nem szabad enni húst. Egy, Addig nem szabad. Már rég, húsvétig tart a nagyböjt. Hetek óta már nem szabad enni húst, és a nagyböjt az húsvét. Hétfőig tart, ugye? Tehát vasárnap sonkázni az még dupla füles. Fel, feltámadási mise után speciál már ér. Uh -huh. Mhm. Az, vas, az vasárnap van? Az vasárnap van. Tehát vasárnap hazamegyünk a miséről, és akkor neki a sonkának végre. Igen. Am amit közben el elkészítettünk, ami hát a önszivatásnak azért egy, hogy szép... Minősített szép eset a... esete, igen. De hogy nem volt ebből sok hasmenés, vagy ilyen mindenféle gyomorpanasz? Nem, nem jegyzi ezt fel a népi krónikák széles tárháza? Hogy 30 napig nem ettek húst, majd aztán neki a kurvan a csonkáknak. Én olyat láttam erről, de ha megősen sem fogom megmondani, hogy hol olvastam, hogy azért a nagybőjt az stratégiai pont az időszakra esik, amikor egy hagyományos háztartásban már amúgy sem sok minden volt enni. Tehát mert nem, nem a nagyhab zsidős esik, hanem a, a kamerajel megnézzük, mi van időszakra. De, hogy mivel úgy sincs más otthon, csak egy kis krumpli, meg egy kis köles. Ezért mondjuk ki, hogy nem szabad hús tenni, és akkor legalább nincs akkor a hírig abból, hogy nincs hús. Igen, illetve hát voltak helyek persze, ahol, ahol sikerült meg a szabályokat. Nem is tudom, melyik környék az, ahol, ahol egyrészt a vízidísznóról állapították meg, hogy tekintve, hogy életének a vízben tölté, gyakorlatilag hal. <laughs> és ugyanez oh, van yes. talán még a, a valamelyik másik ilyen vízirákcselóról is. Biztosan a hóddal. Azt hiszem, igen. Ez pont olyan, mint a, a belga apátságokban a sörös korsó. Ugye? Ott volt az, hogy, a, hogy az apátoknak naponta egy korsó sör volt engedélyezett, és ennyiről rendelkezett a Regula, úgyhogy, úgyhogy hát jó, nagy korsókat elkezdtek gyártani. Három literes, meg literes korsókat. Egy korsó, megmondták, egy korsó, csináltuk. Ú, erőteszem, volt egy nagyon jó podcast. A, a 99% Invisible-ben volt talán egy rész, azt hiszem hogy van egy olyan belga apátsági sör, amiről kikiáltották egy időben a sörbarátok, hogy ez a világ legjobb sörre is, ezt kell inni. És addig is lehetett ott kapni sört, meg utána is lehetett kapni, de egy idő után túl sokan próbálták vásárolni, amire az apátság azzal válaszolt, hogy picit visszavett a, a user kiszolgálásából. Továbbra is egy darab telefonvonalat tartott életben, azt bizonyos időközönként vették, csak fel lehetett tudni hogy hét melyik napján hány óra és hány óra között lehet hívni, aki ott rendelt, az személyesen volt kintelen átvenni Belgiumban, a megfelelő lapáccságban a sört. Oh, oh, oh, oh, oh. És amikor erre így rákérdeztek különböző sörrajongók, hogy ez mégiscsak így hogy van, hát ez nagyon nem, nem, nem vásárló barát magatartás, akkor elmondta az apát, hogy az a nagy helyzet, hogy nem azért főznek ők sört, hogy itt eladják ezt a dolgot, hanem ők azért főznek sört, mert ez az, amit az apáccság csinál. De hogy alapvetően elsősorban papok, akik sört főznek, és nem fordítva. Oh, mennyire cuki, és mennyire normális. Nem? Igen, igen, igen, igen, a drága barátájú, kezdedjük helyén a dolgot. Egyébként, ha már erről beszélünk, akkor el kell egy egészen friss élményemet, amennyiben részt vettem egy, hát egy kicsit talán szürreálisnak mondható eseményen, egy csepeli étteremben időről időre rendeznek olyan esteket, hogy egy moderátor beszélget egy valamilyen szempontból érdekes, vagy híres, vagy fontos emberrel, közben az értőközönség. közönség ül az asztalok körül, aztán együtt megeszik a, a, az adott beszélgetőtársnak a kedvenc ételét, ami ez esetben pörkölt volt nokedlivel, és aztán még a közönség is tehet fel kérdéseket. Ezen az eseményen vettem részt, amely ilyen Várszegi Asztrik, egykori panonhami főapát, és azt hiszem Székesfehérvári püspök volt a beszélgetőtárs, vagy volt az, akivel beszélgettek. És hát kicsit olyan nyönyögve mentem el erre az eseményre, hogy hát úgy nyilván Várszegi astrik jó fej, de tulajdonképpen olyan nagyon nem vagyok kíváncsi arra, hogy ő miket fog majd elmondani az életéről. No, ehhez képest az asztaltársaságunkból én voltam az, aki enyhén dőlve mindkét fülét hegyezve figyelt nagyon, mert hogy Várszegi astrik, akiről egyébként azt hittem, hogy 98 éves, de valójában csak 70 néhány, és egy virgonc pasas. Szóval Várszegi astrik tök jó fej volt, hogy megpróbálom egy mondattal összefoglalni, hogy milyen volt, az jutott eszembe, ha ő nem a papi hivatásnak szentelte volna az egész életét, akkor egész biztosan baloldali politikus lenne, de abból a fajtából, aki függetlenként ül a padsorok között, tehát semmiképpen nem a meglévő pártok tagja. És aztán ezt egyébként elmeséltem jó barátomnak, aki azt mondta, hogy miért Jézus is baloldali politikus lenne, hogyha ma élne, és nem Jézus lenne. Igen, csak egy keresztbe fordított villamosan tenni ezt a körúton. Hát egyébként igen, ő lehet, hogy ilyen punk vagy anarista lenne, az is, abban is van valami. Minden esetre Várszegi Aztrik, Várszegi Aztrik élményt tudom jó, jó, jó szívvel ajánlani bárkinek, tehát hogyha egy mély hangon brummogó, nagyon megnyugtató, nagyon olyan, és nem jut eszembe, mi a rendez magyar kifejezés arra, hogy ilyen, olyan, mint egy, mint, nem tudom, testápolóval kenegetnéd a bőrödet, vagy valami ilyesmi egy ilyen mélyangú, nyugodt, bölcs ember, aki annyira jókat mond, például, hogy mit tudom én, én mindig a fiatalok nagy barátja voltam, és, és aztán tényleg olyan történeteket mesél, hogy ő mindig a fiatalok pártján áll a heveseknek, meg a, meg a szemteleneknek, meg a polgárpukkasztóknak, és azt gondolja, hogy a világ rendje az, hogy a fiataloknak ez a dolga, és mondjuk elmesél egy történetet, hogy az egyik iskolájukban, az egyik gimnáziumukban van egy problémás diák, és akkor a nagy tekintélyű tanárok azt javasolják, hogy ki kéne rúgni ezt a, ezt a fiatal embert, és akkor az egyik fiatal, és még heves vérmérsékletű paptanár feláll, és azt mondja, hogy hadd emlékeztessem önöket arra, hogy kirúgni a pedellós is tud. Nekünk tanítani kell tanítsuk inkább meg azt a fiatalembert. És hogy érted, ilyen sztorikkal töltötte meg az estét, mondta, hogy Ferenc pápa tetszik, hát ez a Prolipápa pápa milyen jó fej már, hogy így nem öltözik aranyba, meg tömjénbe, hanem csak egy egyszerű ember és jókat mond. Megkérdezték arról is, hogy vajon jó dolognak gondolja el, hogy, a, hogy vannak papok, akik a szószéket, a minden heti ige arra használják, hogy aktuál politikai üzeneteket toljanak ki, és erre jó azt tudtam mondani, hogy hát ez egyértelműen hiba. Nem is kérdés. Ez világos, hogy mire van a papi szolgálat. Nem erre. Szóval, hogy nagyon jó volt ott ülni, és nem csak a akkvá politikai áthallásai miatt, hanem egész egyszerűen azért, mert egy életvidám, életigenlő, a katolikus egyházból érkező pasast hallgathattunk, aki, aki valahogy a, a, a krisztusi tanításokat hozta teljesen, Maiba hangszerelvedett teljesen e, e, szerethetően elég felemelő élmény volt igazság szerint. Abszolút jól hangzik. Nekem gimnázium élményem van ilyen egyébként, hogy az akkori tanára Ramazát hívta a megfelelő résznél járva a szomszéd Ferences rendháznak a vezetőjét, hogy akkor mindenki a az a szernő atya mondaná el, nem pedig ő tenné ezt. És ilyen 45 percben, onnantól kezdve, hogy a Sötét Középkor az egy reneszánsz propagandálem, ami itt maradt velünk, től új napénkig felhúzott egy gondolati ívet, hogy hogyan érdemes szerint erről gondolkodni. És a hat év gimnáziumnak az egyik legjobb órája volt, ami azért mondjuk nagy szó. Hat év gimnázium? Ha, Úgy nevezett hat Ja, ja, oké, okay. ja igen, értem. Ezt korábban nem értettem, de most már értem. Mondhattam volna azt, hogy buktam az elsőt kétszer, mert tudni, mert tudni kellett volna írni, de de azon nevetnénk, az itt túl durva lenne. De nem lenne jó poén. Igen, igen, az nem lenne annyira erős. Szóval jól van akkor ezt a húsvét dolgot, meg a köré rakódó mindenféle keresztény. Ezt meg azt, azt, talán kitárgyaltuk. Én azért még közben csekkolom, hogy nem beszélek a teljesügyeséget, de egyet még el akarok mondani Várszegi astrikról. Mindig Hát, ő, ugye, ő volt a, a médiapap, ugye a rendszerváltás környékén, meg utána vagy, szóval őről, hogy sokat lehetett hallani uh -huh. ő az, aki szerepelt itt ott, ott, és mindig azon gondolkodtam, hogy milyen tök jó neve van, és hogy mekkora mázista ezzel az asztrikkal, hogy ezzel azért ki, ki tudott emelkedni a tömegből. És aztán most ezen az esten tudtam meg, hogy ő várszegi Imreként látta meg a napvilágot, pontosabban így keresztelték őt meg. És ez úgy van a bencés szerzeteseknél, hogy van egy pont, amikor felvehetnek egy új nevet. És ő az Astrikot. egyébként onnan választotta, hogy a hú, valami udvaron valami szobor volt, ami egy valakit ábrázolt, aki, akit Astriknak hívtak, és aki egy ilyen keresztes pap volt, aki a térítést tartotta a legfontosabb feladatának, és úgy gondolta, hogy 18 évesen, hogy, hogy neki, neki az a dolga, hogy ebben az új megváltozott világban képviselnie kell a keresztény eszmét, és térítenie olyan helyülettel, mint ahogy a keresztesek tették. És így választotta az Astrik nevet, szóval, hogy ez egy felvetnév, ezt nem tudtam, most már tudom, és megállapítottam, hogy így hm, idősebb korára elég jól csinálja. Majdnem azt mondtam, hogy szinte, szinte természetesnek vettem azt, hogy ez, ez nyilván egy felvetnév lesz, mert hogy így nem neveznek senkit. Aztán belegondoltam, hogy milyen olyan bibliás nevű embereket ismerek, akiket akik, akik így kereszteltek el a szülei, és a, tulajdonképpen félrevittem volna magad. Ha igazam is van, a logika félrevisz. Úgy, úgy, így van. Na jól van, helyreigazítás megvolt, husfét megvolt, bluetooth fülhallgatók még nem voltak meg. Pontosan, mert hogy ti, kedves hallgatók, írtatok levelet arról, hogy egyrészt számunk kérve rajtunk nagyon helyesen azt, hogy a Wirecutter az ad iránymoztást bluetooth fülhallgató ügyben, és hogy akár azt is megnézhettük volna a vásárás előtt. Én egyébként megtettem, tehát a Wirecutter listájára származik a fülesem, ennek ellenére a Bluetooth-nak is gyermekbetegségei, azok ott vannak még benne. Ez fontos tudni, mert ugye az egész úgy került szóba, hogy én vettem egy Blitzwolf márkájú kínai agyvadugósat, és én nem tettem meg, mert egész biztos voltam, hogy Blitzwolf fel sem merül, hogy a wireless erről egy szót is. Mint hogy valószínűleg nem is szól. Nem bizony. De aztán azt is mondta Krisztián hallgatónk, hogy hogy ő melyik szonit vette meg, és hogy mennyire elégedett vele. Aminektől körülünk az meg az, amit a, aztán, hogy nem, nem a ha a pénz nem számít ajánlása az ennek a wirkett de a hogyha úgy rendesen rászáll az a pénz, amiben egy füles kerül, áru, zucas. Hát euh, én, amikor olvastam az ő euh, leírását, ami egyébként a Sony WH900 maga az eszköz, és euh, ott én, én magas számokat láttam. Már magas szám, hát az én fülhallgatómhoz képest magas szám, az Apple AirPodshoz képest például ugyanannyi, de ő meg akciósan vette kevesebbért, és aztán tehát ehhez képest mondja a Wirecutter, hogy árértékarányban tök jó. Ugyanakkor kámántól pedig szintén kaptunk egy visszajelzést, ő a WF1000X-et vette, és ha bár marha jól szól mondja, azt is mondta, hogy ezeket a klasszikus bluetooth problémákat az eleinte, mármint amikor összekerültek ő meg a füles, akkor tapasztalta. Aztán, ahogy elkezdtek jönni részben a telefonjára a frissítések, részben pedig a fülhallgatóhoz a frissítések, akkor úgy szépen kiegyenesedett a dolog, és mára egy remek remek füles az ismert bluetoothos bénázások nélkül. Úgyhogy úgy, ez érdekes, az valahogy az kezd kicsúcsosodni ebből, a, ebből is, amiket a ti mondtatok meg abból is, amit most mi tapasztalunk, hogy talán érdemes sok pénzt költeni egy bluetooth fülesre, ha az ember nem akar bosszankodni ezeken. Az egyébként olyan problémákon, amik, hogy mondjam, kicsit first, problem, first world problem, de azért nagyon el tudja rontani az élményt. Tehát az, hogy így kicsit recseg -ropog, hogy úgy néha úgy eldobál valamit, hogy a farzsebet betett telefonról vagy átjön a hang, vagy nem. Ezeken nem múlik semmi abból, ami a világban fontos, de mennyire mérgesítő már. Hát de hogy a fenében nem múlna? Hát ezen múlik minden. Akkor haragudtam először Bluetooth eszközre, amikor elindultam valahová, még eszem, a régi telefonom honról, és felraktam a fejemre a fülhallgatót a liftre várva, közben feljött a lift a hatodikra, közben az eszköz konnektelt a telefonhoz folyamatosan. Lementünk a földszintre, még mindig konnektelt. átsétáltam teljesen szabálytalan módon, de néhány autót elengedve a villamos megállóba még mindig konnektelt. és a villamos nőve már majd nem volt zeném. Hm, igen. És ez a Bélaim nem erről volt szó élmény igazából, azért a drótosnak a mességét azt még mindig nem tudja ez a hatékát. Ja, figyelj, én most tudod, mit élek meg ezzel az én új fülesemmel, ami egyébként úgy nem is szó rosszul, meg tud mindent, amit akartam. De tud olyat is, amit nem kéne, hogy tudjon, és ezt csinálja a bajt. Amennyiben ő kettő eszközhöz is tud egyszerre csatlakozni, és mindig be is mondja, hogy connected to phone one, connected to phone two. Köszi, nagyon jó, az egyik ugye nyilván a telefonom, a másik, vagy a laptop, vagy a TV okosító is androidos tévébox, hogyha éppen be van kapcsolva. És akkor, hogyha viszont két eszközhöz kapcsolódik, akkor hirtelen elromlik az összes szolgáltatása és mind ilyen nagyon gyenge minőségű lesz. Gondolom, a bennelevő processzor azt már nem bírja, hogy ténylegesen kiszolgálja ezt a két eszközt. Vagy a jó Isten tudja, persze nem tudom, hogy milyen megfejtés, de hogy ez, e, tehát a két eszköz právhuzamosan az, az úgy nem annyira megy. Oké, okay, de hogy, hogy mondod meg egy dolognak, ami lényegében egy gombbal rendelkezik a vezérlésre, hogy jó, most nem kell, tudom máskor akarom, hogy választott ki, hogy melyikhez kapcsolódjon, hát ezt nyilván nem tudod, hanem a, a, a másik oldali eszközöket kezded el kikapcsolgatni, meg bekapcsolgatni, és akkor el tudtam odáig jutni, hogy elindultam itthonról biciklivel, a ház előtt a kapuban bekapcsoltam a fülest, ami bejelentette, hogy fón egy, fón kettő, az egyik, ugye zsebemben volt, a másik a házban valami, nem tudom, be volt kapcsolva ez a tévéeszköz, és amikor elmentem, akkor elkezdett ilyen szomorú lefelé tendáló hangokat hallatni, amit biztos azért mondott, mert sajnos elveszítette a kapcsolatot Fon2-vel, amit szerintem egyszerűen csak el is engedhetett volna, de nem, ő inkább így megszaggatta a másik eszközből a jövő streamet, és rendszeresen, de úgy mondjuk 10 másodpercenként bejelzett, hogy baj van, baj van, elvesztettük Fon2-t. Ki kapcs, be kapcs. Egy hasonló élmény egyébként, amikor elkezd lemerülni az eszköz, és hogy nem tudom, 10-15% alá esik az aksi, akkor elkezd szólni, hogy ettere, ettere, mindjárt le fogok merülni. Ekkor tudom, hogy 10 vagy 15 százalék alatt van az eszköz, de aztán ez három percenként meg ismétli hát, ha nem hallottam. Ami alkalmatlan teszi a következő akárhány százalékban a zene hallgatása, hiszen előbb bele belebeszél a, a kedves simulékony női hang, hogy közölje, hogy merül az eszköz. Tudom. Hiszen már mondtad, és nem vagyok teljesen imbecil, hogy ne jegyezzem meg harmadszóra se. Igen, nincs valahogy kitalálva ez a, ez a user interfész. Még azon gondolkodtam, hogy hogy tudom kideríteni, hogy mennyire van feltöltve. Most rádugjam a -e töltőre, vagy ne dugjam rá, és akkor rájöttem, hogy hát az sehogy. Mutatja a telefon, hogy a fené. Hát nekem nem mutatja. Megpróbáltam. Te furi! Tehát legalábbis a Bluetooth menüben nem tudtam erre semmilyen információt találni, és nincs apja ennek az eszköznek külön. Fura is lenne mondjuk, hogyha csak azért tartanék egy appot a telefonon, hogy... Beszélgessen a fülhallgatóval arról, hogy elég sok delej van-e benne már még. Ö, amikor frissült az Android az én készülékemön, akkor jött be az, hogy már nem csak az egyik eszközömnél látta a, az akkumnak az állását, és jelezte ezt, ezt ki egyébként ki azért minden beállítós menüben, hanem már mindkettőnél, és ad hozzá százalékot, és hát visszajelenteni, vissza tudja ez az eszköz eddig azt hittem, hogy ez az jó sokkal marabb volt, de akkor lehet, hogy ezt jövőre fogjék bemutatni hatalmas innovációként. Na. Egyrészt lehet, másrészt azért lehet, hogy az én fülesem erre már nem figyelt elég volt neki az aptx vel ezzel a rövidítése ugye bénáztunk, vagy én bénáztam a múltkori adásban, de ez az a szabvány, amitől, amitől nem csúszik a hang, meg ilyesmi, nem, nem tudom, nem, nem, nem, nem szabad keveset költeni fülhallgatóra, valahogy ez van, és akkor még nem is mondtuk azt, amit aztán de mindig pallósként felettünk lebegő ítészünk, a hangok nagymestere Szultán a News and podcast fe, fő, főnöke és királya írt nekünk, mi szerint most mindjárt felképel és elfenekel minket, hogy egyrészt, hogy fülbedugós, másrészt, hogy bluetooth, Ennél nagyobb sértést már csak akkor vághatnánk a hang dizájnerek világához, hogyha nem tudom, gramofontölcsérbe dugnánk a fejünket biciklizés közben. Szóval, ahogy azt mondta ő, hogy ez nagyon rossz ötlet, mert egyrészt a fülbedugós, az bizony számos kutatás szerint aktívan rombolja az embernek a dobhártyáját, akkor is a halkan hallgatja, másrészt hát ugye a Bluetooth, amin azért tökre nem megy át a hang. Igen, mondjuk azt mondjuk, hogy a Bluetooth-ra különösen harap. Ezért is szórakoztató mindig, amikor mi megpróbálunk problémákat megoldani, azáltal, hogy drót nélkül szabványokat próbálunk használni, tudván tudva, hogy egy felhő üldögélve lobálja a lábait és helyteleníti ezt. Igen, erről eszembe jut az a vicc, amit én szerintem, nem tudom, századásonként elszoktam mesélni a meti Podcastban. Mi szerint van egy folyosó, egy matematikus, egy fizikus, meg egy vonzó nő a középen. Van neked ilyen emléked, hogy ezzel én előállok? Hát, hogyha ennek az a csattanója, hogy akkor már elég közel vagyok, akkor igen. Igen. Szóval, hogy mindig ez jut eszembe, amikor, amikor szultán megfed minket, hogy, hogy nem a jó eszközöket használjuk arra, hogy hangokat juttassunk a fülünkbe, hogy az én fülembe tulajdonképpen bármi jó. Az ő fülébe meg teljesen értem, hogy nem, de Valószínűleg nekem majdnem mindegy. Nem igaz, mert én is érzem, hogy nem mindegy majdnem, vagy nem mindegy teljesen, de azért van valami olyasmi, hogy, hogy sokkal kevésbé vagyok kihegyezve arra, hogy milyen, milyen hangforrásból hallgatok zenét. Szoktam utálni, amikor úgy érzem, hogy olyan szegényes az, amit hallok. Ennél okosabbat nem tudok megfogalmazni, de mint ez a mellékeltávra is mutatja, tizenpár ezer forintból el tudok jutni az az élményhez, ami már nekem oké. Tehát aminél nem érzem azt. De azért azt nagyon szeretném, hogyha valaki egyszer egy ilyen százzer forintos fülest a fejemre tenne, és azt mondaná, hogy na, hallod a különbséget? És akkor én azt mondanám, hogy természetesen hallom, de nem az van, hogy már itt csorog a pisi a combomon, mert annyira, annyira más, hanem azt érzem, hogy sokkal jobb. Egyébként figyelj csak, a hifi show te jártál valaha? Uh -huh. Az ilyen nagyon kedves gyakorló álmabötegeknek a gyűjtőhelye. Igen. Ott ki lehet próbálni ilyeneket? Jártam, de mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amikor a magyar narancsot tudósítottam az eseményről egy csodálatos cikk formájában, a Print újságban, természetesen. Akkor voltam Hifisón, és hát meghatározó élmény volt. Tehát tényleg, tényleg úgy éreztem, hogy egy ilyen, egy ilyen hobbi szakkörnek a, a nagyon elkötelezett emberei közé szabadulok be, akik mind Hát egy olyan kedves lenézéssel adják értésemre, hogy Értik, hogy én nem értem ezt az egészet, és nyitottan kíváncsian figyelek. De azért lássuk be, mi egyszerűen nem ugyanott élünk, nem ugyanazon a bolygón. Majd hallgatták tovább a dajának rollemezüket, azt az egy darabot. I igen, így van. Itt szeretném becsatlakoztatni azt a remek hírt, hogy egyébként a Spotify tele van most már olyan playlistekkel, ami a fülhallgató tesztelésre és egyebekre van, ami egyébként egyfelől viccesnek lenne gondolható, hiszen ami a Spotify-ról jön, az eleve. Tehát az audiófilek számára gondolom, az maga a, a McDonald's. Hát hiszen előfizethetnél a tidal is, és annak is a nem tudom, különösen stúdióminőségű minőségű cuccára, amit valószínűleg szintén lekapcsolni érdemes. Így van. Szóval, hogy egyfelől ez így elfogadhatatlanul nevetséges, hogy a, a Spotifyról hallgassunk a hangokat, amik aztán egyébként valamit mondanak egy füghallgatóról. Másrészt meg én tökre értem, hogy miért azok a számok vannak abban a listában, és nagyon jó egyébként hallgatni. A kedvenc ilyen listám az azért tetszik, mert egyszerűen azért jó hallgatni, mert zene van benne. Tehát úgy értem, sok olyan zenét válogattak bele, ami nem egy ilyen nagyon-nagyon egyen szőnyeg, hanem mindegyik szám valamilyen szempontból cselendzseli a fülhallgatót és a hallgatót, akinek füle van. Én mondjuk erre azt a tippet hallottam még annól, amikor erősítőt vettem ezer éve, hogy az ember vigyel a saját kedvenc zenéjét, mert hogyha azok vacakú szólnak, akkor egyébként teljesen mindegy, hogy, hogy mindenki más, és a papíra, és a, a mérési eredmények szerint mennyire jó hangrendszer van, hogy a saját kedvenc számít utálni fogja rajta, akkor nem érdemes megvenni. Úgy. Szóval akkor az van, hogy kibeszéltünk mindent, amit csak úgy akartunk, viszont rátérhetünk legfontosabb, úgy tűnik legfontosabb témánkra, a Notre Dame-ra, ami jól leégett tegnap, vagy tegnap előtt? Valahogy így. Tegnap előtt éjszaka, igazából délutántal éjszaka, éjszakán keresztül. De nagyrészt, ahogy néztem, csak a teteje égett le, az azon nagyon csúnyán. Igen. És olyan sok minden történt ezzel kapcsolatban, hogy ez különösen érdekes erről beszélni, de nekem mindenek előtt az a kérdésem, hogy ez miért olyan érdekes? Ki nem szarja, hogy leégett a natradám? Ezen vitatkoztam én ma, illetve egy barátom megosztott egy, egy linket, amin egy ember azt írja, egy, tök mint egy két twitterező, hogy hú, igen, emberek küldjétek a pénzt, mert a katalikus egyháznak nem lesz, nem lesz úgy pénze megszerelni a templomot, hiszen amúgy nem külközdagok. És ebben én beleakadtam, nem kint a twitteren, mert hogy mindenek van határa, nem ott locsolom be magamat benzinnel, de hogy ezt ez egy amerikai csávó írta, és szerintem meg a Notre-Dame, és ez a válasz a kérdésedre is, az egy ilyen, egyfajta európai identitás képző dolog. Tehát, hogy mi vagyunk azok az emberek, akiknek az ősei sokat építettek. Ha a franciák, tehát, ha még ezt azt szeretjük, franciák vagyunk, akkor Notre-Dame-ot, ha magyarok, akkor a Jáki templomot mondjuk. Apropó én, aki nem járt a Jáki templomba, az egy pici templom, azért bárhonnan nézzük. De mindenképpen rohadó, meg kell nézni, hát az tök jó. Jó, igen. De még azért mindig fenntartom a kérdést úgy is, hogy. Megértettem, amit mondtál, és nem is nagyon vitatkoznék vele semennyit. Megpróbálom áttenni arra, hogy mondjuk a parlament égne le Budapesten, vagy a Szegeden a, a Dóm, vagy Pécsett a... Mi van Pécsett? Hogy hívják azt a dolgot? Ott is van egy Dóm. Dóm? Dóm az? Na mindegy. Hát, szóval ezek az ikonikus épületeket, ha elvesztenénk, akkor az rossz érzés lenne, Mondjuk én azt azért nem feltétlenül érteném, hogy azonnal gyűjtést kell indítanunk, hogy rögvest újra, újjá kell építeni, mert elvesztettük, de azért ez nem azt jelenti, hogy, hogy mondjam, hogy gyökereset fordult az életünk, és immár nem tudunk egymásra úgy nézni, meg nem tudunk, mit tudom én, úgy odaállni a másik elé és mondani három mondatot, mint tegnap, attól, hogy nincs ott az az épület, hanem hogy hát egy ilyen, nem tudom, egy landmark, egy, egy, a táj egy fontos eleme. Most már nincs ott, de ilyen alapon tényleg minden barátunk elvesztésekor, vagy minden rokonunk elvesztésekor is kéne valami hasonló felbuzdulás. Abban különbözik egy épület egy embernek az elvesztésétől talán, hogy, hogy épület után érezheted azt, hogy nem voltál jó gazdája. Még ha amúgy nem a te felelősség is azt, hogy az, hogy ez minden reggel meglegyen meg még, és emiatt nem az, én, az árkádoknak vetett háttal arszol, hogy el ne vigyék, hogy leomoljon, hogy fel ne gyulladjon szép gondolat, de én nem értem legalábbis magamra vonatkoztatva, mert hogy én a Notre Dame-nak gazdája még nagyon átvitt értelemben sem tudom magamat így látni. Értem, hogy nem volt de nem is az, hogy mert ugye baleset volt, senki nem tehet igazán róla, ha valaki esetleg ott a franciák elgondolkodhatnak azon, hogy már régen mondták, hogy rendbe kéne rakni, de nem rakták rendbe. Most hogyha a rend rakták volna, szerintem akkor is leégett volna egyébként. Hát valószínűleg a rendben rakás közben keletkezett egyébként a tűz. Hát igen. Hiszen rendesen. most éppen fel volt állványozva. Igen. igen. Szóval, hogy, hogy nem tudom, innen nem tudom nézni, tudom onnan nézni, hogy valamiféle jelkép az életünkben, és hogy, a, hogy az összefogás, ami ennek a katasztrófának a nyomán keletkezett, az nem pont az épületről szól, hanem az összefogásról magáról, arról az igényről, hogy mi emberek együtt akarunk tenni valamit, és ezek jó ürügyet, az ilyen esetek jó ürügyet teremtenek arra, hogy, hogy összefogjunk, és hogy mindenki oda tegye a kis micsodáját, hogy egy jó nagy micsoda aztán megoldjon egy problémát. Nekem azért egy kicsit ilyen, jó van, én is akkor locsolom magamra a benzint, és előveszem a cipót de hogy ez ilyen kispolgári gondolkodás valahogy egyfelől. Másfelől meg szeretem is egyébként, tehát azt tökre szeretem, hogy az emberek ilyenkor e, eszközt ragadnak, és azt mondják, hogy már pedig nem hagyjuk, hogy legyőzzön minket a világ, mi győzzük le a világot, és jól, amit elvett tőlünk, azt most meg, megcsináljuk. Amikor egy ilyen konkrét és megfogható cél van, akkor az emberek összeállnak, és megmentenek, nem tudom, vérre, vérre vértigénylő műtét előtt álló embereket és épületeket és tudom én természeti katasztrofakára sultakat. Csak itt érted, bocsánat, mindjárt abba hagyom, de hogy, hogy most akkor az, az a hír, hogy Tarlós István azonnal pénzt ajánlott, és a, a muszlimok is pénzt ajánlottak a Notre Dame felépítésére, ez puszta ilyen diplomáciai kötelező küldésnek élem meg, nem pedig egy valódi dolognak. Míg az, hogy emberek elkezdenek pénzt gyűjteni a Notre azt értem valahol. Az, hogy tarlósítva mit küld igazából, és ez egy zacskó ne vagy sem, az, azt hiszem, hogy teljesen mindegy ebben a, uh -huh. ebben a kontextusban. Igen. Amikor Szeged, de azt hiszem Szeged küldött pénzt, ők voltak talán az elsők, annak volt egyfajta gesztus értéke, mert azt azzal, azzal kötötték át, hogy amikor Szeged elvitte a víz, akkor kaptunk pénzt srácokköszi, akkor most törlesztenénk kölcsönt. Aha. Az egy jelentősség tett talán. És a másik, amit akartam mondani, hogy, hogy azért kevés olyan épület van, ami, ami ilyen, ilyen hatást vált ki. Tehát Notre ról mindenkinek van egy képe, hogyha behunja a szemét, akkor is ki nem jártat, mint ahogy nem tudom, te jártál le ott, én például nem. Én sem jártam, nem is volt semmilyen képem róla, most sincs egyébként, mert nem néztem meg igazán a képeket, engem nem érdekelt. Nem mondhatod, hogy nem tudsz emlékezetből rajzolni Notre-Dame-ot. semmilyen értelemben. Kettő ilyen tompa kis torony szembe, egy izé, kiskocka, bérletes kapu. gyermekeid ide nem nézted meg a Notre-Dame-i című Disney rajzfilm, meg egy megjelenet Hugo készült. De azt hiszem megnéztem, és ott is, tehát emlékszem, emlékszem a szereplőkre, de kevésbé emlékszem az épületre, vagy hát a díszletre ez esetben. Nem, tehát nekem nincs meg a Notre-Dame nekem nincs meg a Notre és ezt a, akár, hogy sem lesz meg egyfelől, de másfelől azt tökre értem, és ezt olvastam is indoklásokban, hogy egy csomó ember meg tele van olyan kulturális emlékekkel, amik kötődnek ehhez az épülethez. Olyan, mint a Skyline része, ahogy, tehát érted, nekem nincs meg a Notre de megvan a Seattle-i ezért torony, a Space Needle, uh -huh. ez a, nem is tudom, az egyébként, a jó, azt nem tudom, hogy ez mire van magas, és van a forgó felső csészehajban egy étterem. De hogy ez miért van ott, azt nem tudom. még világkilátás után maradt, nem? Ja, világkilátás, így van, igen, igen, igen. Azok azok, értelmetlen dolgokat építeni, még nagyobb szépek is megmaradnak. Így van. Szóval, hogy, hogy az megvan, és azt tudom, hogy mely filmek kötnek, meg tudom, hogy voltam a lábánál ott, álltam állt, állt, és néztem fel rá. Mondom, még nem kötnek ilyen dolgokat, de ezt tökéletesen értem, hogyha másokat igen. De ha mondjuk most kiderülni Space Needle, megrottyant, és kéne ilyen tám, támgerendákat oda támasztani az oldalához. Én nem hiszem, hogy azonnal utalnám a 3000 forintot. Ezt nem tudom, de a Space Needle az nem, nem 800 éves, nem 900 éves. É, jó, de hát most hol húzzuk meg a határt? Hány száz évnél? Abszolút érzésre megy. Elkezdtem aznap este után olvasni. Nem annyira a, a Notre Dame-nak, hanem annak, hogy, hogy ezt mikor és hogyan építették fel. Egyébként rövid száz év alatt sikerült ez. Ez a katedrális építésnek egy ilyen alapszáma. Ha belegondolsz, akkor a szagrada familiát is legalább ennyi ideje építik. Igen, de mondjuk ezt rövidebb időre szánták, csak valahogy elhúzódott ez a projekt. A katedrálisok mindig száz év alatt épülnek fel a végén legalább. Az egyébként végtelenül nem is meglepő, hanem, hanem ilyen felfoghatatlan, hogy vannak projektek, vagy voltak projektek a világban, sőt, főleg olyan projektek voltak, amik egy túl túlnéztek. Most, ha egy épület tíz évig épül, az nagyon ijesztő. Az, hogy, hogy mondjuk most a budapesti M3-as metrónak a déli szakaszát elkezdték felújítani, és ezért mondjuk nekem másfél évig nem lesz igazán egy értelmes linkem a városhoz. Ez a nagyon felbosszantó kategória, hogy lehet másfél év, nem is bele se tudok gondolni. Az nagyon messze van. És akkor ehhez képest valakik száz éven át építettek házakat. Jó nagy termeket. Na, szép csúsdíszel. Uh -huh. És ez a valaki ez a másik izgalmas, hogy amikor mikor épült ez, uh, hogy is volt, 1160-ba kezdték, talán és 1260-ig tartott. És ez az a, a, a történetnek az időszak, amit valamihez kötni kell, mert önmagában értelmetlen számokról beszélünk. Igen. volt ekkor már Franciaország? Volt az első kérdésem, mert a helyes válasz az, hogy nem volt. Frank királyságnak hívták azt, amit akkor ott, ami akkor ott volt. Utána próbáltam oda csomózni az, ez a, az Árpád házhoz, hogy az mégiscsak tudom helyén kezen ez annak közepén már balfaszkodtak, de még nem akartak kihalni az Istennek se. Ellenben ez a 300 re ugye vége van az uralkodóházunknak. És akkor ilyenek, hogy a, a keresztes hadiratok legvége. Vagy hogy a Pénz már van, de egy országon belül a pénznek az értéke még attól függően, hogy melyik grófságban verik, egy hatszoros szorzóval lehet arrébb egymáshoz képest, ugye ugyanazról a pénzemről beszélünk. Tehát a kultúránknak egy olyan, olyan eleje az egész, egy olyan kezdeti stádium, amit nagyon nehéz bárhová pakolni. És akkor az azt mondja nekem, hogy ez egy öreg dolog. És nincsenek jobb kapaszkodóim, mondjuk, nem nagyon találtam. Nagyon-nagyon-nagyon kemény. Igen, de másfélnek, ha onnan nézem, hogy mondjuk amikor a közelmúltban a általunk lényegében együtt alapított újságot, a VS.hu-t egyszer csak lekapcsolták, vagy hát a szerverek alól kihúzták a áramtáplálást, és ezért aztán eltűnt annak az archívuma, akkor az úgy megütött minket, mert dolgunk volt vele. Tehát, hogy ott is eltűnt egy világító torony a, a horizontunkról. Most ehhez képest a Notre Értem, hogy sokkal tágabb módon, de mégiscsak sokkal többünk horizontján ott kell legyen valahogy, és akkor itt jöhetnek az, jöhet az európai identitás. De ezt talán már akkor is mondtam neked, amikor felmondtam a VS-nél, hogy az az nem vészel. Mármint ez egész le van töltve, és be van töltve az archív.org-nak a, a webes részére. Hát valaki pont az erről szóló diskurzusba írta be, úgy láttam, hogy azért ez nem teljesen biztos, hogy a Snowfallnak nevezett ilyen hosszú, nagy lélegzetű multimédiás anyagok, amikben mindenféle interaktív funkció is volt, azok sérülést nélkül élik túl ezt a szerverlekapcsolást. Tehát azért minden nem marad meg. Nyilván az írott szó azt viszonylag könnyű konzerválni. Hát az, az írott szó, a képanyag, a cikkek a Snowfall az ilyen szempontból az egy nagyon vacak formátum. Mert hogy az, hogy szerver oldalon van egy csomó dolog, amit behúz, és ilyen interaktívizésre ott számolja ki Aki a szemed előtt a, a kördiagramot, az tökéletesen teljesen archiválhat, archiválhatatlanná teszi. Igen. De ezt abban a pillanatban tudtuk, amikor ezek kikerültek az internetre. Az egy adatvesztésre tervezett formátum. Na most akkor a Notre Dame az bizonyos értelemben ennek a, a csimbora sző lehetne, de nem az, mert hogy a Notre Dame-ból van egy csomó backup. Akad. Akad belőle a backup. Egyszer már bekapban egy backupból egyébként a 19. századba, akkor nagyon sok mindent kellett újraépíteni, akkor a, a bekapolás, nem is a megmentés folyamatát az pont a Viktorú Góregény indította el, mert az egy nagyon nagy siker volt, és akkor az emberek hogy elkezdték nézni, lehet, hogy nem kéne a fenébe ezt a csomókövet. Aztán a világháborút megúszta, és aztán kisvártatva 2005-ben egyrészt egy Vászárkolicsbeli Történész fickó elkezdte felmérni uh, Lidarral, amiről azt írják, hogy ilyen 5 mm-n pontosnak kell lennie az a felvétel, amit ő készítette az egész belsőjéről. Egyrészt az van, másrészt pedig van egy Assassin's Creed uh, Origins, Origins talán uh, modell, Minden valamelyik uh, későbbi Assassin's Creed játéknak a. A modellje, amit két év alatt építettek fel róla. Mármint, hogy egy modell, ami szerepel az Assassin's Creed játékban, a Notre -Dame. Egy teljes épület, ami szerepel az Assassin's Creed játékban, most nyilván fel lehet más életet tetejére, meg onnan le az őröket, meg ilyesmi. Áha! És legalább az Assassin's Creed 2-vel kezdjen el játszani mindenki. Mert abban már vannak akkor megmászható épületek, ami így ad egyfajta mint hogy vajon mit tud nyújtani a 2 későbbi játék. Vagy persze most a Ubisoft. Unity egyébként, bocsánat, nem az Originsome Unity nevű játékban van benne. A Ubisoft azt mondta, hogy ők adnak 500 500.000 eurót az újraépítésre. Ez egy részben francia fejlesztő cég. Másrészt pedig bevállalták saját játékboltjúnak a lerobbantását azzal, hogy bejelentették, hogy akkor ingyen letölteni ezt a játékot, hogy mindenki nézze meg belül a katedrálist. Ennek megfelelően azóta nem elérhető a boltjuk, úgyhogy valószínűleg többen próbálják ezt csinálni éppen. Mhm de még pont egy hétig le lehet tölteni, senki nem csúszik le róla. Addig viszont például, ha uh, gyorsan akartam mondani a lapnak a nevét, National Geographic videó van a, a lézeres felmérésről, az önmagában nem semmi, hogy ott középen a lidar méri fel az épület, és a professzor pedig nézi a pont felhőt, hogy akkor most ez elég jó lesz, vagy még tekerjünk valamelyik, hmm. valamelyik tekerentyűn. A Ubisoftnak az akciója gondolkoztatott el egy picit. Mi szerint ez most egy egyszerű, katasztrófából PR előnyt kovácsoló megközelítés, vagy egy win-win, ahol mindenki kap valamit ebből a dologból, mi szerint a cég azt mondja, hogy ad 500 eurót, ez, a, ez ami megvette a közfigyelmet, és mit tudom én, biztosít egy, egy lehetőséget arra, ami, hogy akkor most járjátok be a belsejét, amire nyilván nincs, nem kéne, hogy legyen nagyobb igény, mint egy nappal előtte, de hogy értem, hogy akkor mindenkinek felhívja a figyelmét arra, hogy van ez a dolog, és egyébként mondjuk, lehet vele, vagy érdemes vele foglalkozni. Szóval ez olyan PR-os PR ízűnek tűnik ez a Ubisoft beszáll, de végül csak, tehát végül csak adott pénzt, végül csak beszállt abba, hogy ez az egész meg legyen mentve, és akkor hoztathatjuk-e őt azért, hogy, hogy egyébként magának is kicsihol belőle valamiféle előnt. Ezen én is tök sokat gondolkodtam mert Elsőre azt, azt mondtam, hogy ez a, a leggázabb dolog, amit el lehetett követni. Aztán úgy mellé raktam az a 500 000 eurót, ami már úgy azt mondom, hogy oké, okay, ez egy adománynak tűnik, szabad szemben is lehető összeg. És most megnézem gyorsan, hogy mennyibe kerül most éppen PC-re a, a játék, amit felajánlottak bárkinek, aki e, életet tud lehelni a boltjukba, és megnyomni az oké, okay, ezt kérem gombot. Ez egy évekkel ezelőtt megjelent játék, de még mindig 4500 forint iratják e, DVD hordozón. Tehát éppen nem az, hogy a legelső játékot dobták be a sorozatból. Szerintem jár a csoki. Igen, végül nekem is az, az állt össze, hogy jár a csoki. Még úgy is, hogyha ő is kap valamit ezért cserébe, mert azzal végül is nincsen baj, hogyha valaki kap cserébe azért valamit, hogy ő jótékonykodott, vagy jó fej volt. Tehát kettő nem zárja ki egymást. Nem kell teljesen önzetlennek lenni ahhoz, hogy értékelhető legyen a gesztusod. Ártani nem árt ugyanakkor, ha egyszer hozzájutok, akkor tényleg be fogok menni mászkálni az épületbe, amit megközi szépen. Hello Ubisoft, köszönjük! Ki volt az, aki a leghülyébb volt ezzel a történettel kapcsolatban? Ez ö, sosem kérdés, én azt hiszem, hogy Donald Trump a helyes válasz megint. Én is arra tippelek, hogy Donald Trump olyat húzott, hogy ö, ugye Donald Trumpról évek óta hallom azt a számomra részben, vagy kicsit idegen külfölnék, külföldi, külhoni médiából azt, hogy egy, egy idióta. És ugyanakkor meg azt is látom, hallom, hogy egyébként, hogy mondjam, csak mégiscsak minden előzetes várakozás ellenére még mindig talpon van, még mindig működik a kormányzata, még az újraválasztáson is gondolkodhat, állítólag gondolkodik is, bár ez inkább olyan kötelező körnek tűnik, hiszen már eleve nem akart elnök lenni. De hogy szóval ez az idióta Donald Trump mém, ez így itt lebeg, soha ilyen pregnánsan nem éreztem még, vagy ilyen húzsba vágóan nem éreztem még, hogy mekkora egy faszkalap ez az ember. Mert hogy valami cikkben azt olvastam, hogy már egyetlen tweet is elmondja, hogy mi a különbség Obama és Trump között, megmutatták Obama tweetjét erről az esetről, és trump Obama valamilyen eh, eh, hajrá hajrákovács típusú intellektualizáló nem baj, majd újraépítjük típus a posztot nyomott. Trump pedig azt mondta, hogy szörnyű ezt nézni. Remélem már is indulnak a vízbombázó repülők. Pontosabban úgy volt, hogy water drop tankers, azt hiszem ez volt a megfelelő kifejezés, és még egy utolsó mondatot a véger odaszúrt, gyorsan kell cselekedni. És ezt aztán nagy-nagy élvezettel szedték szét a világban, nem hogy a szakértők, de bárki, hogyha egy ilyen erdőtüzek oltására víz szolgáló víztömegeket, víztonnákat ledobó repülőgépet vetnénk be, akkor nyilván porig rombolnánk az egész Notre Dame-ot. Tehát ennél nagyobb hülyeséget nem mondhatott volna, de mondhatott, mert egyébként ahogy elnevezte ezeket a dolgokat, mármint ezeket az eszközöket, az már önmagában egy nem létező kifejezés, nem létező eszköz, és aztán láttam is itt valami gifet, ami annyira csodálatos, hogy egy, egy tankból csinál repülőeszközt azon a módon, hogy a, hogy a tanknak nagyon gyorsan forog a, a lövegtornya, amiből kiáll a löveg, és ez olyan, mint egy ilyen egyágú rotor, és ezt használva rotornak száll le a levegőből a fák csúcsától a talajra egy, egy tank, és aztán tovább megy. Szóval, hogy ebből valahogy nekem nekem így megfogalmazódott, hogy Bocsánat, mielőtt magamat félbeszakítom, de tehát Donald J. Trump szó szerint azt mondta, hogy Flying Water Tankers, ami hát itt körülbelül a repülő vízszállító anya, vagy tankerhajók, vagy igen, tehát valami ilyesminek tűnik, tehát ez semmiképpen nem a, a tűzoltó repülőgépek, amikre ő gondolt, és hogy mekkora egy rednek ez a csávó, ez nekem így most állt össze. Nagy hirtelen ki twitt egy de szörnyű, azonnal egy, egy, taná egy jó tanács, azonnal vessétek be a fluxus kondenzátort, cselekedjetek, hajrá! Tényleg ez a menj már a picsába, ne okoskodj, itt zavarsz csak. Ezt érzi az ember. Önmagában csodatos, igen. Ugyanitt, ugyan az ezt láttam egyébként olyan véleményeket, hogy, hogy nagyon gyakran ezeket a tűzoltó repülőgépeket csak azért vetik be, mert rohadt jól néznek a doklipekbe, és nem ez a leghatékonyabb módja az erdőtüzek megfékezésének sem. Viszont eh, annak a szimbóluma, hogy egyértelműen nagyon csinálunk valamit. Igen, és lehet, hogy ő is erre gondolt. Tehát még azt is, ha nagyon akarom, azt is el tudom képzelni, igen, hogy Donald Trump csapata, vagy kommunikációs szaktanácsadója szándékosan dobja be pontosan ugyanezzel a logikával, a, akkor hozzátok gyorsan a vízdobó repülőket szöveget, tehát hogy ezt a kommunikációs csapat találta ki ugyanazzal a logikával, ami szerint az nagyon, egy nagyon látványos tényleg, hát miért nem repülőről ortyák, fogja majd kérdezni a sok millió Trump rojongó, de azért én mégis inkább azt gondolnám, hogy ezt Donald maga twittelte ki, és egy idióta. Ez tűnik valószínűbbnek. És ezzel szemben pont most találtam olyan hírt, ennek majd utána kell azért mennünk, mert adás közben ki, hogy azok az eszközök, amik viszont jelen voltak a az oltáskor, azok DJI Mavic 2 Enterprise drónok, és ezt arra használták, hogy felmérjék, hogy hová kéne lőni a vizet, ha egyáltalán feléletetőig. Uh -huh. Igen, mert ugye az volt a probléma, hogy legalább méter száz méternél kicsit magasabb a torony, és oda nem érnek fel a tűzoltók létrai. Te azt hiszem azt a azt a twidstormot, amiben egy tűzoltó szakember, vagy egy, egy, egy tűzoltó mondja el, hogy mi kisebb problémák. Miért olyan bonyolult eloltani a trodám tűzét. Igen, és azóta olyan is jött szembe. A minden előzetes meggyőzésemmel szembe a Twitternek az a döntése, hogy egyszerűvé teszi a hosszú redeknek az írását, az tulajdonképpen teljesen bevált, és egyenloposabb helyé vált. Várhatóan hasonlóan jó lesz, hogy egyszer majd a nácikat is. Az pedig arról szólt, hogy, hogy most akkor várunk, mert ezek azok az anyagok, amiből felépítették ezt az a templomot, azoknak szépen lassan ki kell hűlnie, meg kell nézni, hogy azok a támpillérek, amik eddig terhelés alatt voltak, de most nincsen az a tető, amit megtartanak, azok merre felé kezdenek el mozogni. És itt még bármi történhet egyébként. Ugyanitt tök jó, hogy nem locsolták a támfalakat folyamatosan hideg vízzel, mert esetleg még az bebaszott volna. Igen, a, a, az előbb emlegetett tűzoltó fickónak a leírásából, pedig kiderült az, hogy nem is biztos hogy az övéből szóval nagyon sok tűzoltó nyilatkozott szerte az interneten, és kiderült az, hogy az ilyen épületeknek van egy oltási terve, ami minden párizsi tűzoltó autóban ott látható, kiderült az, hogy a párizsi tűzoltók iszonyú profik voltak, nagyon jól csinálták, amit csináltak, ez abból is kiderül egyébként, hogy a ott szolgáltott teljesítő, több mint 400 tűzoltóban mindössze egy sérült meg, ez egy fantasztikusan jó arány, és kiderült még néhány olyan dolog, hogy miért is nehéz eloltani egy ilyen fajta tüzet, mert túl magasan van, mert nem lehet akárhova locsolni, mert az első szempont mindig az életvédelem, és amikor bemegyünk egy ilyen épületbe, és alulról kezdünk oltani, mert egyébként fölülről nem tudunk, mert nincs olyan eszközünk, hogy a felérjünk, akkor ott izgulni kell azért, hogy nehogy a fejünkre essen az egész plafon. Szóval, hogy nagyon érdekes volt látni egy szakmának a képviselőjét elmagyarázni, hogy szakmailag miért nagyon nehéz megcsinálni ezt a feladatot, és hogy 2019-ben mi is a baj azzal, hogy el kéne oltani egy tüzet. És a tűzoltás az lényegesen több annál, mint hogy egy épületre addig locsoljuk a ami amíg nem lesz fokos, és eltűnik a parázs. Igen, ezt a legutóbb akkor szembesültem ezzel, amikor a, a, az ISS-en tehát a nemzetközi űrállomáson szolgáltott teljesítő űrhajósnak a Timpiknek a történetet olvastam, aki arról magyarázat, hogy az űrállomáson keletkező tüzek sok mindennel eloldhatók, a víz speciál, az egy elég rossz ötlet. Az űrállomáson a mikrogravitációban, bármi jobb ötletnek tűnik. Hmm, erőt eszembe, hogy meg akartam kérdezni úgy, úgy téged, mint a kedves hallgatókat, hát ha, hát, ha bárki már vásárol ilyet. Hogy drága barátaim! Úgynevezett 2 kg-os porraloltó készüléket ti hol vennétek? Mert amit én kiuglisztam, milyen boltok, a következő altípusai vannak. Nyilván Notre Dame előtt is eszemben volt, de úgy volt, amikor most kéne felszerelni a háztartás gyorsan, meg az autót egy-egy készülékkel. Vannak azok, amik délután négyig vannak, nyitva lehetetlen időpontokban, és vannak azok, amiknek van webboltjuk, ahol nincsen vásárlás, hanem gomb található, és ezeknek a mixe. Én uh... Addig is, amíg a hallgatók nem jelentkeznek, addig én mondanám, hogy a, az autós boltokban, tehát az ilyen autófelszerelést árusító boltokban lehet kapni nem két kilós, hanem kisebb, de szerintem egyébként akár még a két kilós is van. Tehát olyan mindenféle porral oltó, meg különféle más technikákkal oltó eszközöket, amit a kocsiba szállnak elsősorban, de otthoni kisebb lakástüzek megfékezésére is jók. Tehát, hogy praktikusan a homasitába kell elmenni, és ott meg megjeldezni, hogy hol vannak a tűzoltó cucok, és egy egész polc részt fogsz találni, ami erre való. Nagyon jó, mert a cro jártam a híten tök másért, ott nem volt nyilván. Én vettem itthonra egyébként egy hát egy úgy néz ki, mint egy nagyobb dezodor. Egy, jó, egy jelentősebb dezodor, és mindig, amikor bemegyek a kamrába, ahol ezt a dolgot tartom, van egy ilyen pillanat, hogy ránézek, és azt gondolom, hogy ezt elég rég vettem. Hát ezzel biztos nem tudnék semmit üzet voltani De következő szalonosütésnek ki kell próbálni. Ez egyébként, egy na jó, de ha már kipróbálom, akkor dobhatom is el, hiszen akkor már nem jó. Ez így van. De egyébként, na jó, és akkor mi van, hiszen biztos vehetek egy másikat szintén 1245 forintért. Érdekes lenne tudni egyébként, hogy mit érdemes otthonra venni, milyen típusú tűzoltó eszközt vesz otthonra a lakásába vagy a kocsiába az ember. A kocsiról egyébként azt gondolom, hogy ezt egyszerűen hagyni kell kiejni, nem? És majd a kaszkó fizet, ha van kaszkó. Hát, ha van kaszkó, igen. Értem, jó, ez egy probléma. Igen, nem mindig van kaszkó, ezt elismerem. Plusz, hogyha egyébként 5 perc, perc alatt el tudtam volna oltani, akkor, akkor fene várja végig, hogy elégjen. Ebben is van valami, de azért akkor, tehát ha két percen át lángol a kocsid, mondjuk nem tudom melyik része, de az majdnem biztos, hogy vállalhatatlanul csúnyára égi magát. Mm, ez benne van. Egyébként tudod, mikor jutott ezen, hogy az autóba kéne tűzoltó berendezés? Amikor elkezdett a Totálkár. Nagyon ö, hosszan, nagyon következetesen és nagyon úgy, ahogy a sajtó terméknek működnie kell, szikkezni arra, hogy a, a BMW-k kiégnek. Ó. Oh. Mert hogy van egy motortípus, amiben valami, hogyha elolvad, ami üzemszerűen el tud olvadni, ö, akkor Simán, nem túlhasználva, eh, normális felhasználás mellett is van, hogy kigyullad a motor, és ezt nem nagyon lehet megfékezni. Értem, és neked az Opel tulajdonosként egyből vészcsengőket indított be a falon? Sokkal inkább az, hogy ez a. tulajdonképpen akár lehetne egy tűzoltók berendezése kocsimba, olyan sok helyen javasolják ezt, hogy nem hülyeség, az, hogy az embernek legyen ilyenje. Én nekem még karácsonyfán kívül semmi más eszközhöz nem jutott ez eszembe, de egyébként jogos, teljesen jogos, teljesen. De valahogy mégis ez a. Ez pont az a dolog, mint az életbiztosítása. Az ember egészen addig teljes hülyeségnek tartja fizetni, míg meg nem hal, és akkor meg milyen jó ötlet volt. De akkor már, ugye, én már nem örülök. Tehát ez mindenképpen egy rossz kiadás. Igen, a tapasztalat azt mutatja, hogy ezt már nem, nem ő maga keresi meg egyébként a papírok között, hogy volt-e. <gül> Úgy. Jól van. Figyeljetek, kedves hallgatók, ha valakinek van jó tanácsa arra nézvést, hogy hol és milyen tűzoltókészléket kell venni az embernek, hogyha kisebb cuki lakást, tüzeket vagy lángolós ebbváltó boxot akar eloltani, akkor mondjátok, írjátok, keressetek minket. Nekem egyébként egy olyan anyagon maradt ebből a mai adásnaplóval, amiről mindenképpen szeretnék beszélni, mert lassan kifutunk az időnkből. Ez pedig a kínai innováció, amivel, hogy is mondjam, megérdemeletlenül keveset foglalkozunk. Talán annyiban nem teljesen érdemtelen a dolog, hogy kínai innováció, nem tudom, hogy van-e, Nekem még mindig van az a stereotípia a fejemben, hogy kínai innováció az a copy paste megfelelő vegyítéséből származik, de ezt tudom, hogy valójában az élésben nem egészen így. Tök nem, sőt, ez a, a Sánzai innováció, amikor legyártunk mindenből mindenféle kombinációkat, és megnézzük, hogy mi az, ami. ami hogyha falnak vágjuk, meg tapad. Ez sokkal izgalmasabb dolgot csinál, mint ez a kiszámolt, Raktunk rá még egy gombot és fejebb pöcsentettük öt meg a hercel című. De ez üzleti modell innováció nem műszaki. De ez pont az a dolog, hogy a létező dolgokat összekombináljuk valamivé. Például az is, tehát a másik mai hír ezért jut eszembe, hogy a másik fajta kínai innovációs modell az az, hogy mindig kínai telefonokban jelennek meg először az ilyen képtelen nagy számokat, a specifikációkban szereplő dolgok. Tehát most pont a, a napokban fog kijönni a, a, az első 100 megapixeles fényképezőgépet tartalmazó telefon, a Lenovo Z6 Pro, 100 megapixel mondják. És ugyanígy szokták azt is mondani, az első kerámia burkolatú, meg az első e, új lenyomatolvasó a kijelzőjé beépítve. Tehát az összes ilyen innovációt azt tömeggyártásban először mindig kínai eszközök hozzák. Miközben ezeket soha nem Kínában találják fel. Vagy nem ott fejlesztik ki, hanem nem tudom racsolva beszélő német urak dolgoznak ezen évtizedeken át, és amikor készülnek, akkor gyorsan a kínaiak beépítik a, a megfelelő eszközbe. Aztán nem is nyomatják tovább, csak úgy felmutatják, hogy mi voltunk első-első. Hát itt az a különbség, hogy itt, és akkor elmondom, miről van szó, ez a tetris is tartalmazó powerbank, sőt te tetris tartalmazó powerbank borítás igazából. Vagy esetleg egy powerbank-et tartalmazó kvarcjáték. Nem, mert hogy az aksit azt neked kell megvenni bele. Még ráadásul. Oh. Még ráadásul, tehát ez a borítás, nem Tetris tartalmazza. Tehát, hogy a Tetris nélkül szeretnéd, akkor 12 dollárral olcsóbban cucos, Ha Tetris-szel szeretnéd, akkor 12 dollárt még kiköhögsz, és akkor meg van a Tetris-es borítás is hozzá. Vagy nem is Tetris, és igazából egy ilyen Game Boy külső dolog. És hogy ez nekem piszok módon tetszik, pedig azért, mert mert a, a Powerbank az a cucca, ami úgy ott van nálunk. Vagy legalábbis én, hogyha utazom, akkor viszem magammal, ott van egy jellemzően a táskám mélyen, nem tudom én, a, a négy, négy pögyből háromig feltöltve jellemzően. Mert bármikor szükség lehet rá, mert nem tudom én, szükségem van GPS-re, ami elkezdi megenni majd utána az aximat, akármi is történik. De hogy önmagában egy, egy kockányi energia. És azt, hogy erre bármilyen funkciót rápakolnak, a Tetris az most nyilván hülyeség, de, de magas nosztalgia faktorú hülyeség. Az egy ilyen hozzáadott dolog. Ez olyan, mint amikor megjelent először rajta a nagy fényjelöjű LED például. Az ember többnyire szerintem, ha nem nagyon rohadtul felkészült, akkor nem hord magával ezért kis LED lámpát, hanem felcsakintja a telefonján a vakut. Aki először rápakolta az ő powerbankéről led ledet. az azt mondta, hogy hát figyeljetek, itt van az az Isten árama, a LED az pont 1 cent, de valószínűleg még olcsóbb. Rakjuk már össze a kettőt. Ja, mi kell hozzá egy gomb 5 centért. És akkor tudjuk azt mondani, hogy itt van egy, egy akkumulátor, ami amúgy világít is, és úgy is nálad van, hiszen hordod magaddal a telefon miatt. Ez maga Kína. Itt van egy telefon, ami amúgy óra is. Vagy itt van amúgy egy óra, ami amúgy telefon is. Vagy nem tudom, itt van egy bicikli, ami át lehet hajtogatni kiskocsivá. Igen, igen, igen, igen, igen. De hogy erre a, a márkás nyugati eszközök pedig azt mondják, hogy uh, itt van egy... Uh, Power brick. Ha fényre van szükséged, drága barátom, menj át a meglátott boltba, és vegyél egy egy rendkívül fejlett, nagyon fasz a rendkívül alumíniumból készült zseblábát is. Hát igen, vagy egyébként ugyanezek, ugyanebben a régióban a kicsi startupok, a kicsi mondjuk európai startupok pedig azt mondják, itt van egy csodálatos, kézműves kábel, amivel össze tudott kötni a powerbank az a zseblámpával, és akkor a pár benket fogja meghajtani a zseblámpát, ami mégiscsak csodálatos dolog. Igen, amelyik kábelt Kínában gyártatják le egyébként. Hát meg a másik két végpontot is természetesen a történetben szereplő összes technikai eszköz Kínában gyártatják le. Na úgyhogy ezért tetszik ez nekem, és ezért, ezért érdekes ez, amikor a kínaiak generálnak valami olyasmit, vagy amikor a gépük kidob valami olyat, ami izgalmas. Ugyanígy egyébként volt, volt korábban kínai innovációra, Lanó beszéltünk is, az pedig a. hogy hívták, az hoverboard. Igen, az teljesen ott született. Valójában azt gondolom, hogy Kína dollár milliárdokat költ alapkutatásra is, meg, meg valódi innovációra is. Csak egyszerűen annyival nagyobb a, a, a barkácsipara, vagy, a, vagy az összeszerelőüzem jellege, hogy ez az alapkutatós ez kevésbé látszik. De azt azért észrevehetjük, hogy míg mondjuk öt évvel ezelőtt az Apple hozta az újdonságokat a telefonoknál, ha telefonokról akarunk beszélni, most már ezeket az újdonságokat minden esetben kínai márkák hozzák, és az Apple három-négy év múlva azzal édesgeti magához a vásárlóit, hogy Na jó, jó, a két kamerát, vagy az új olvasót, vagy ezt, vagy azt már, már kitaláltam, és beletette a telefonjába mindenki. De az enyém, az működik is, az jól működik. És ebben egyébként az Apple jó szokott lenni, hogy ő megcsinálja a már unalomig ismert innovációt úgy, hogy az a nagyközönség számára is tényleg releváns legyen. Az Apple az abszolút, csak az Apple a nagy közönség számára még mindig nehezen elérhető márka. És ahogy most nem pozícionálja magát, ez nem nagyon fog változni. Nekem is maradt még egy olyan hírem, amit szintén meg akarnék mutatni, és azért jöhet talán ide, mert az viszont olyan eszközökről szól, amiről azt gyanítom, egyetlen gramnyi kínai barkács technikát sem tartalmaz. Ez a Boston Dynamics robotgyártó startup, cég, haditechnikai cég, fene tudja melyik. Szóval a Boston Dynamicsnek egy ilyen ezredik PR szagú új bemutatója, mi szerint is a Boston Dynamics 10 darab robotkutyája, lehet, hogy több volt egy kicsit, mint 10-14 talán. Szóval a lényeg az, hogy néhány robotkutya, az elhúzott egy teherautót, és erről készült egy videó, ahol én teljesen egyforma, sárga, nagyon robotszerű robotkutyák húznak egy teherautót maguk után, és aztán egyébként a videó végén van egy végtelen látványos is, amikor szemből az összes robotkutya hasala a földön, mögöttük a teherautó, mint egy szánelébe fogva fekszenek egyébként a kutyák, akik varázsütésre egyszerre felkelnek és elkezdenek kimért mozdulatokkal egy helyben járni, csúszik a földön a lábuk, nem történik semmi, aztán szép lassan elindul az egész konvoj és elkezdik húzni a teherautót, és akkor ezt persze úgy írta meg a sajtó, hogy milyen ijesztő tulajdonképpen nézni ezt, ahogy robotkutyák vontatnak valamit. Nekem ez egyáltalán nem tűnt ijesztőnek semmilyen értelemben, inkább egy kicsit nevetségesnek, hogy miért is kell kutya alakura csinálni ezeket a robotokat. Valószínűleg egy csomó sokkal praktikusabb forma is lenne, de így sokkal érdekesebb. Ebben egyáltalán nem vagyok nem biztos. Már hogy praktikusabb van. Igen, azt tudom, hogy a, a négy lábon mozgó dolog az néha bizonyos terepeken nagyon hatékony tud lenni. De megelőtte hosszasan futtatunk evolúciós algoritmusokat, hogy megtaláljuk azokat a mozgásformákat, amelyek négy lábbal és tereppel kapcsolatban rendkívül célszerűek. Ezeket az egyszerűséget, kutyákon futtattuk. Nem tudtuk egy csomó objektívok miatt kipróbálni ebben az evolúciós fejlesztési szakaszban a lánctalpat például. Igen, egy lánctalp az nehezebben fog felmenni egy lépcső, mint egy kutya. Hmm, úr? you sure? biztosan. Én azt képzelném, hogy a lánctalp jobb erre. Na jó, de lehet, hogy nem. Az tény, hogy az a Földön kialakult egy olyan megoldási setup, vagy egy ilyen toolset, ami igen, ami a négy lábról szól. Egyébként egyszer megkérdeztem uh, ilyen robottervező embert arról, hogy, uh, hogy de mégis miért tervez bárki ember alakú robotot, amikor hát, két lánctapra árakunk egy testet, és akkor az nem fog felborulni. És erre az volt a mondás, hogy uh, az egy dolog, de hogyha ezt a robotot uh, egy olyan környezetbe akarjuk beereszteni, ami emberek számára van tervező, akkor uh, ember magasságú emberi kézlet tervezett kezelő szervekkel kell megküzdeni valamilyen módon, és ez legutoljára az ének árdunek ment, hogy bár egy emberekre szabott űrállomáson ment mindig ott volt valahol ezért válmagasság, bokamagasságban egy szivajgyújtó töltő, amivel ők ki tudta nyitni az ajtókat, a valóságban elemel ez nem így van. Van némi logika abban, amit hallunk, de úgy értem, hogy nem némi, hanem természetesen ez egy tökéletesen igaz megközelítés. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a robotok nagy nagy többségét a semmilyen értemben, sem kell, sem antropomorfra, sem állatomorfra, ha ennek van egy rendes kifejezése, írjátok meg lábjegyzetbe, kedves hallgatók. Szóval nem kell ilyenre tervezni, simán lehet olyan, ami praktikus, mert hogy de az emberi környezetben csak addig kell megfelelő méretekkel rendelkezni, amíg interakcióba akar lépni ezzel a környezettel. Mondjuk egy takarító, tehát nem véletlenül, hogy az összes takarító robot az egy lapos kap, lapos henger, nem henger, inkább ilyen pasztillaforma, forma. Mert hogy tehát semmi értelme nem lenne egy ember alakú, kézben robot porszívót tartó robotnak, aki porszívóz. Sokkal jobb ez a kis lapos pasztilla, aki bemegy az ágy alá. Jaj, persze, de az egy, egy funkciós robot. Az önmagában is egy kérdésében funkciós robotokra, és e, úgy általában emberi térbe engedett robotokra van -e szükségünk például. Mélyen hiszek abban, hogy még sokáig nem majd lesz egyszer, hogyha már olyanok lesznek, hogy azok tényleg jók lesznek valamire de az még elég messze van. Az például kéne egy általános AI, ami még a távolban sem látszik, illetve leginkább még csak azon vitatkoznak a tudósok, hogy elméletileg és kizárta, -e, hogy legyen, vagy elméletileg nem kizárt. Igen, igen, igen. A, a, megint a, a közepe végén vagyunk egy AI hype-nak, és megint azzal a kezdődött, hogy hát, drága Béláim, hamarosan ki kell az összes, nem tudom, ilyen Mérlegképes képes könyvelőt, és az lett a vége, hogy emberek. Úgy ismerünk fel maskákat, mint egy görögisten. <gül> Beszártatok mi? Az emberek nem szártak be. Na hát jó, igen, szóval, hogy még nincs olyan nagy baj, még nem biztos, hogy jönnek a antropomorf robotok, és nem veszik el a munkánkat. Speciál dolgozott ilyen a anotrodámi oltási munkálatok során. Azt akartam, hogy pedig, a fűvet. füvet, hálás lennék. Hát, mint tudod, van ilyen eszköz csak előtte annyit kell bingizni a kertben, hogy le tudja nyírni a füvet, hogy az egész teljes nevetségességbe torkollik. Igen, ez az egyik problémával. A másik pedig, hogy amikor legótajárnáztam még ilyen száz környékén adtak őket. Hmm, az lehet, hogy valami kínai másolat volt. Inkább 350 szokott az lenni. Ho -ho, találtam már 600-ért is, arra rá lehet ülni. Igen, igen. Igen, szóval a robotfűnyíró az még egy, az, az nagyon messze van attól, hogy kényelmes legyen, focipályákat tök jól lehet robotfűnyíróval nyírni. Az igaz. Meg olyan közparkokat, ahol egy nagy zöld terület van, és nagyon drága lenne börtönviselt embereket arra felvenni, hogy nyírják a füvet. 170 a legolcsóbb, amit találtam. Az a nagy kérdés egyébként, hogy ez milyen protokollon programozható, hogy merre menjen, és nagyon nehéz azt feltörni, avagy mit kell ahhoz tenni, hogy hatalmas, hogy faszokat nyírjunk bele a focipályákba? <gül> Ez is egy érdekes kérdés, de eleve hogy mondjuk meg neki, hogy mi a petónia és mi a gyep, ez már önmagában nehéz. Ugye most azt gondolhatnánk, hogy majd az AI felismeri, de valójában kicsi drótokat kell lefektetni a petónia köré, ha azt akarjuk, hogy ezt ne egye meg a fűnyíró. Amiben áramot kell körbe zavarni, különben az életben nem fogja észrevenni, hogy ott van. Azt hiszem, hogy valójában passzív drótok ezek, én úgy emlékszem legalábbis, de minden esetre valahogy. Tehát kör, körbe kell mindent keríteni, amire nem akarjuk, hogy fűnyíró fűnyírók gond nélkül rámenjen és lekaszálja. Hát jó vannak, itt tartunk egyelőre, de majd nem sokára jönnek a robotkutyák, behúzzák a robotfűnyírót, aztán elrendezik a kertet, ahogy kell. Vagy lerágják a robot tulipánnak a vizéjét, virágait. Jó, igen, de valójában nem vagyunk ennyire pessimisták ebben a kérdésben, hiszen a robotok a mi barátaink, és a ti munkátokat sem veszik el még egyelőre. Vagy ha mégis, akkor az a munka már bőven megérdemelte, hogy el legyen véve. Azért, de az egy ezért, csillagos lábicet beraknám, hogy de amennyiben ragaszkodtok hozzá, úgy, úgy nyilván veletek érzünk. Ha ragaszkodtok hozzá, veletek érzünk. Ez nem is kérdés. Kedves hallgatók, a 250 adást megélt Meti Eteor Podcast, innen küldi szívének szeretetét mindenki számára, akinek megették a robotok a munkáját, meg a többi hallgatónak, nem különben. Vagy a Petóniáját. Sziasztok! Sziasztok!